A hajóhat felszerelése. A szövetség aláírásakor meghatározott 200 gája, 100 szállítóhajó és 50 ezer harcos kiállítása több mint évi 4 millió aranydukátot igényelt. Hát ez olyan óriási összeg volt, hogy még a dúsgaznak Spanyolországot, Velencét, és a nagy jövedelmekkel rendelkező pápai államot is rendkívüli módon megterhelte. De ugyanilyen módon nyomasztotta a fegyverkezés a törököket is. Az 1570-73 közötti tengeri hadjáratokat, mint Spanyolországban, mint pedig Törökországban bankcsődök követték. Egy gája egyévi fenntartása ugyanannyiba került, mint a megépítése. Közel 6000 dukátba. A megépítés költségein belül pedig az összeg kisebbik felét fordították magának a hajótestnek az elkészítésére. A nagyobbik felét az árbócok, evezők, vitorlák, a kötélzet és egyéb felszerelések emésztették fel. 1571-ben a földközi tengeren keresztény és török részről összesen mintegy 500-600 gája hajózott, közel 150-200 ezer embert, evezőst, tengerészt és katonát hordozva a hátán. Ez a szám a korabeli Európa legnagyobb városainak a lélekszámával vetekedett. Maga Velence lakossága is alig haladta meg a 130 ezer főt. Tehát egy hatalmas város lakosságának megfelelő számú ember etetéséről, itatásáról, a kényszer végző kívül a többi ember zsoldjáról, és a harcosok felfegyverzéséről kellett gondoskodni mindkét részről. A keresztény hajósok élelmezésének az alapját a kétszer sült adta, de egy kevés bort, hetenként háromszor sózott húst és sonkát, kétszer sózott halat, egyszer pedig sajtot is kaptak. Hatalmas versenyfutás kezdődött a szövetségesek és a törökök között a földközi tengerpart vidékein. Nagy mennyiségű gabonát vásároltak és őről tettek meg. A lisztet pékek ezre is ütötték kétszer sülté. Ezt nagy raktárakban halmozták fel. Épp így gyűjtötték, vásárolták össze a fegyvereket, töltényeket és a lőport is. A legnagyobb problémát azonban a megfelelő számú katona tengerész és evezős összegyűjtése jelentette. Az evezősök többnyire rabszolgák voltak. A keresztényeknél gájarapságra ítélt bűnözők és eretnekek, valamint török hadifoglyok. A gájarabok egyik lábát lánccal az evezőpathoz bilincselték, a felügyelő ostorral kényszerítette őket erejük megfeszítésére. Egy egykorú rajz alapján magunk elé képzelhetjük a gályarabokat. A rab mindkét lábát megláncolták, haját, szakállát levágták. Durva inget, mellényt, lábszár középig érő kabátot hordott. Ezt éjszaka takarózásra is használta. Piros sapka egészítette ki öltözetét. Hóna alatt kis hordócskát szorongatott. Ebben őrizte a napi vízadagját, amelyet minden este fel kellett volna tölteni, Na, de bizony ez néha több napig is elmaradt. A gály is kétszer sültet eszik. Hetenként háromszor egy kevés rist, néha babot vagy valami zöldséget is kap hozzá. Ünnepnapokon vagy nehéz csaták után vetnek neki egy darab húst és töltenek egy kevés bort. A török rabokat még szigorúbban tartották. Őket csak egy török hajó sikeres rajtaütése szabadíthatta ki. A gazdag törököket a váltságdíj. Ugyanez volt a helyzet a török hajókon sínylődő keresztény gályarabokkal is. A gályarabok mellett Szabad evezősek is elszegődtek a hajókra, bár nem teljesen szabad elhatározásukból. Velence kötelező robot formájában és fizetés ellenében próbált magának ilyen embereket biztosítani, főleg dalmát és görög lakosságú birtokain. Ezek az erős testalkatú, kiváló tengerészeti ismeretekkel rendelkező emberek nagy nyereségei voltak a velencei gályáknak na de mindig hiány volt belőlük. Most a toborzáskor is csupán 3500-an iratkoztak föl. Nagy részüket azzal a gyöngeségükkel csalták lépre, hogy szenvedélyesen kártyáztak, kockáztak, és mindenféle szerencsejátékokat folytattak, és emiatt eladósodtak. A toborzók a Zsolt egy részét előre fizették, és a megszorult helyzetű emberek így álltak rá önként, az adósságtól hajtva erre az embertelenül nehéz munkára. A hajók vitorlákkal is fel voltak szerelve, de a renyhe széljárású földközi tengeren gyors mozgásukhoz az evezősök tömegére is szükség volt. A vitorlák kezelését tengerészekre bízták. A kiválóba Görögországból kerültek ki. Zsoldért eladták tengerészeti szakismereteiket, és mind a keresztény, mind pedig a török flottát nagy számban szolgálták. A görög nép külön tragédiája, hogy fiai így egymás ellen is harcoltak. A csatát a behajózott gyalogos katonák vívták meg, legtöbbször kézitusával, egymás hajóira átugorva. Erről még sok szó fog esni a továbbiakban. A hajótipusok közül legtöbbször a gályák nevével találkozunk az egykori leírásokban. A mediterrán gája felséges, elegáns, vonalú hajó, Tervezői a delfin alakját igyekeztek utánozni. Orrán hosszú, hegyes, vaslemezekkel borított sarkantyú gyúlik előre, három-négy méter hosszan. Ha ezzel belefut az ellenséges hajóba, abban nagy léket vág. E sarkantyú mögött széles padlózat terült el, néha szabadon, máskor korláttal körülvéve. A katonák innen indulnak az ellenséges hajók megrohanására. Parádék alkalmával is itt sorakoznak föl. Az evezősök pedig felemelt evezőkkel köszöntik a díszem lerészvevőit. De hajózás közben nem itt tartózkodik a legénység. Maga a hajó általában 40-45 méter hosszú és 4-6 méter széles két vagy három láncokkal rögzített árbóca van, elől és hátul többé-kevésbé magasított felépítményel. A hajótest két szélén, mint egy harminc méter hosszú, nem nagyon mély árokban ültek az evezősök. A gályát 20 hat pár evezővel hajtották, mindegyiket három-hét ember kezelte az evező hosszától és súlyától függően. A vitorlák ekkor még csak kiegészítő szerepet játszottak a hajó mozgatásában. A hajó hosszában keskeny, lapos palló futott végig, ezen járkált az evezősök felügyelője, ostorával és szóval diktálva az evezés ütemét. Éjjel az őrség is itt vigyázott, hogy lázadás ne törjön ki a gályarabok között. Ha esett, vagy nagyon erős szél fújt, óriási vászonyponyvát vontak az evezősök fölé. A hajó elejéről nyílt a lejárat a hajó belsejébe, amely több helyiségre oszlott. Egyikben a kapitány és a hajón tartózkodó nemes emberek laktak. Másodszor az egyszerű katonák. Külön rész szolgált konyhának, megint más a fegyverek és felszerelések raktározására, valamint az élelmiszerek tárolására. Ha aggája nem harcba indult, hanem rakomány szállított vagy zsákmányt vitt haza, a belső erendezést célszerűen módosították. A kereszténygájakon Elől egy nehéz ágyút helyeztek el a hajó tengelyében, mellette két-négy könnyű ágyút, hátul pedig tíz-húsz könnyű ágyút állítottak föl. A nehéz ágyúktól közel húsz kg-os a kicsikből két és fél-öt kilós golyókat lőttek ki. Mindez mosolyogni valóan kis teljesítménynek tűnik a modern harceszközökhöz képest. Ezek az ágyugójók azonban elérték a céljukat. Képesek voltak széttörni az árbócokat és megszaggatni a fából készült hajótestet, amely így léket kapott és elsüllyedt. A Galeassa szintén három árbócos, alakjában a gájához hasonló, de annál is nagyobb és erősebb hajó volt. Jóval hosszabb és nehezebb evezőit egyenként hét ember kezelte. A hajó első és hátsó toronyszerű felépítménye is magasabb volt. A két oldalon pedig keskeny eresz futott végig a muskétások részére, akik álló vagy térdelő helyzetből innen lőttek a párkányon vagy a lőréseken keresztül. A galászát összesen 60 hetven ágyúval szerelték fel, a hajó orrán huszonöt-harminc kilós kilövésére alkalmas három nehéz ágyút állítottak fel, s az első bástyán még további tíz, a hátson pedig nyolc könnyű löveget alkalmaztak. A többit oldalt helyezték el. Ezek a galászák valóságos kis úszó erődök voltak. Elsősorban nagyobb tűzerejükkel különböztek a gályáktól. Valamennyit Velence állította ki. A törökök, akiknek ekkor még egyáltalán nem volt ekkora tűzerejű csatahajójuk, nagyon féltek ezektől a tűzokádó tengeri szörnyektől. Egyetlen hátrányuk az volt, hogy nagy súlyuk miatt még sok evezőssel is csak lomhán tudtak mozogni. Ezért volt nagyon fontos, hogy hol állították fel, és mikor vetették be őket. A kisebb hajókat elsősorban szállításra használták. Embereket, fegyvert, élelmiszert, amit kellett, azt vittek rajtuk. Természetesen sokkal kisebb hasznos térfogatuk volt, mint a gályáknak, viszont ezek voltak a leggyorsabb, legfürgébb tengeri alkalmatosságok. A kalózok is szívesen használtak ilyen kis hajókat. A brigantinnak két árbóca volt. Ezeken egy-egy három szögletű, úgynevezett latin vitorlát feszítettek ki egy olyan vitorlarúdra, amely hosszabb volt az árbócnál, és arra majdnem merőlegesen állt. Evezősök is voltak rajta. A fregatta még a brigantinális kisebb, egyjárbócos hajó volt, még kevesebb evezőssel, de nyólánk formája lévén igen gyorsan mozgott. Az ugyancsak egyjárbócos, 16-20 evezővel ellátott galióta volt a legalkalmasabb a gyors üldözésre. A törököknek lényegében ugyanolyan típusú hajóik voltak, mint a keresztényeknek, hiszen a földközi tengeri flották az egymás elleni több évtizedes harcokban alakultak ki. Ellesték egymástól az újításokat is. A legnagyobb különbség az volt, hogy a török hajókon sokkal kevesebb ágyút helyeztek el, és harcosaik is nagyrészt még íjjal, nyillal voltak fölfegyverkezve, csak kevésnek volt közülük puskája. A törökök különben azért nem kedvelték a 16. században még valóban nehézkes puskákat, mert az volt a véleményük, hogy amíg egy lőfegyvert egyszer megtöltenek, az alatt egy gyakorlott íjjász akár harminc nyilat is ki tud lőni. A törökök így elmaradtak a modern tűzfegyverek alkalmazásában. Ezért nem meglepő, hogy a Lepántói csata évében a török flottában még nem találhatunk nagy tűzerejű galájszákat sem. A jövő azonban a nyilla szemben a puskái és a nagy teljesítményű ágyúké volt. És a törökök súlyos árat fizettek Lepántónál pillanatnyi haditechnikai elmaradásukért.